Але кін помалу став спорожнятись. Лицарі з білими плямами на зелених жупанах відлучались від герця, і нарешті на кону лишилося тільки двоє – король та син турецького можновладця Алі. Довго вони один за одним ганялись, зграбно відхиляючись від поразів і сміло їх націляючи, але їх жупани були ще чисті і жодної білої плямки на них не вбачалось. А це враз підскочив конем турецький лицар і несподівано для всіх здвигнув рукою. Волучено націлений дрот порвався до короля, але в ту ж мить припав той до сідла, і дрот пролетів по над головою короля. Не встиг же відскочити набіг, як король підвівся на сідлі раптом, розмахнувся рукою, і дрот, блиснувши в повітрі, ударив турецького лицаря в груди. Голосне гвалтовне віват привітало бурею другу королівську звитягу а з міських морів гармати воздали бучну ясу. Засурмили втретє в свої сувремки герольди і оголосили третій, найцікавіший і найстрашніший герць на мечах та кривулях. Лицарі спустили причілля і добули мечі. Спала зразу на майдан тиша. це залунала за брами суремка, і герольць сповістив голосно, «Прибув незнаний лицар і бажав вступити» Іменням. По турнірних звичаях, відповів господар, має право кожен заховати свою персону, аби поручився хто в його лицарській достоті. Я тому поручник, озвався візир Алі. В такім разі прибули й лицар наш дорогий гість, і ми просимо його вшанувати герць, заявив Герольдові господар. Засурмили суремки і в'їхав у браму лицар на вороному коні. Весь залитий у чорну сталь. Лише на чорній карчі його ясніли сріблом дві перехрещені кістки смертвою поверх головою. З першого погляду стрепенулося серце у всіх, а у ядвіги воно взялось кригою. Як величати пишного пана? запитав господар у лицаря, нахиливши чоло. Де віза моя, ясно княже, відповів глухо з-під неличника лицар, смерть. А гасло земля. Я двіга скрикнула і вхопилась рукою за серце. Остро, відповів господар, усміхнувшись, за першою конечний скуток, друга. Так прошу до лави, показав він привітно рукою. Але похмурий лицар не рушав з місця, а підвівши голову, голосно й зухвало покрикнув «Викликаю на герц поєдинок. Хто має серце безстрашне, хто може до поклику помсти озватися, той виходь до бою». І незнанець кинув з горда свою рукавицю. Голос його лунав так глухо й суворо, що у ядвіги знов заніміло болісно серце, і вона з неподуженим жахом стисла тонкі свої руки». Тим часом зухвалий поклик нового лицаря обурив присутніх. Лицарство кинулось до тої рукавиці. Але князь Потоцький простяг руку і обернувся до всіх. Шановне лицарство і панство, мені і по моєму віку і по господарському праву належить першому стятись з лицарем, коли він покликав до бою так грізно й завзято. Ніхто не перечив. Увага князя була правдива, і літній пославі. Загартований у січах вояк підняв кинуту рукавицю. Всі завмерли. Незнай лицар ударив острогами свого ворного коня і відбасував кілька кроків назад. Хвилину супротивники міряли один одного оком, а се враз блиснув мечем чорний лицар і ринув бурею злим духом на князя. Але й сивий князь був славний, добірний вояка. Він сміло здержав бурхливий нальот супротивника, і дзвінко впало лезо на лезо. Уперто вівся той бій, брящали мечі об мечі, дико ржав кінь незнаного лицаря, немов розпалявся й скажені у тому боїщі. Він то здіймався на диби, то напередні схилявся, а вуха йому аж тремтіли, і білим клоччем розліталася піна. Коли враз раптово підвівся на сідлі князь Потоцький, і його тяжкий меч близенько сяйнув над головою у лицаря. Мить одна, і вороний чорного лицаря припав до землі, а меч князя лише черконув по телягах страшного суборця. Друга мить, і лицарський кінь змієм знявся на ноги, і борвієм звівся над князем. Не встиг той зручно підставити до оцічі меча, як упав на нього з нелюдською силою, громовим поразом меч супротивника. А лицар знов уже підняв обіруч меча над шоломом господаря, і розпався б шолом той надвоє, і бризнула б темна князівська кров на золотистий пісок, і змінились борочисте свято на сумний похорон, коли б не король. Опусти меч, покрикнув він грізно, іменем і владою короля. Лицар здригнувся, на хвилину його меч замер у повітрі, але за одну мить з повагою схилився перед його королівською мостю.